Розділ третій Обіпершись на поруч палуби першого класу парому, я спостерігав, як пасажири третього класу пробивали собі шлях на нижню палубу. Це було дивовижне видовище. Кожен із них, а всі вони були китайцями, поводився так, наче паром зірка мав негайно ж відпливати, хоч у нього було щонайменше чверть години, перш ніж він мав відчалити від пірса. Кулі, похитуючись під величезними ношами, підвищеними на бамбукових жердинах, квапились сходнями. Повсякчас штовхаючись, наше їхнє життя залежало від того, чи потраплять вони вже на і так перенаповнену палубу. Оточені гострозорими дітьми у безрукавках, китайські жінки з немовлятами, прив'язаними до їхніх спин, помалу просувались вдовж пірса. Дві сторонкі китайські дівчини у чорних піджаках і штанях поквапливо йшли сходнями, несучи між собою на бамбуковій жердині величезний ковшик із лози, що мав форму сосиски, у якому лежала рохкаючи, велика свиня. Наполовину голий китайський хлопець, праве плече якого було жахливо викривлено внаслідок носіння важких тягарів, прив'язаних до спеціальної жердини, щасливо всміхався. Підганяючи грубку крихітних діток попереду себе, двоє чепурних китайських поліцейських у формі стояли, запхавши великі пальці за ремені для пістолетів. І спостерігали за всім цим, і з батьківською терпимістю. Я перевів погляд, аби зиркнути на кількох пасажирів першого класу, котрі саме підіймались на борт. Стели, поміж них не помітив, але був упевнений, що вона приїде останньою миті. Вона була з тих, хто точно вираховує момент своєї появи. Така жінка ніколи не прийде занадто рано або занадто пізно. Раптом присадкуватий міцно збудований китаєць, одягнений в чорний міський костюм із громісткою валізою під пахвою, піднявся на сходні першого класу. Дивлячись на цього могутнього чоловіка, я пригадав подстать, відображення котрої вчора з'явилось у дзеркалі віли, що винаймав Енрайт. Я був упевнений, що це був саме той чоловік, який спостерігав за мною із затемненого передпокою. Поки він ішов, я його вивчав. Китайцю було біля сорока. Він ще залишався надзвичайно сильним чоловіком, він ніби рухався зі швидкістю та легкістю гімнаста. Я сказав собі, що всі китайці виглядають однаково, і що я геть здурів, думаючи, що це той самий чоловік котрий спостерігав за мною на Віллі Енрейта. Та це відчуття не лишило мене навіть тоді, коли він пройшов повз і не глянувши на мене. Сів, розгорнувши газету легким помахом і ховаючись за нею. За хвилину до відплиття я побачив стелу. Водягнену в бавовняну сукню кольору зеленого яблука із солом'яною крозиною вона йшла вздовж пірса. Зупинившись біля сходів, стела помахала мені. З усіх пасажирів вона приїхала останньою. Я спустився сходнями, щоб забрати в неї корзину, чим роздатував двох китайських моряків, які хотіли уже підкотити сходні. «Привіт», – мовила Стелла. «Ось я, як завжди, встигла». Ми повернулися на палубу і паром нарешті відплив от пірса. Сівши на лаву, ми почали розмовляти про те, про сени, згадуючи про Джеферсона. Коли попереду завиднівся острів Лантао, Стела надбало запитала, що я робив увесь ранок. Я відповів, що вивчав завулки Гонконгу. «Що ж, от ми на місці», – сказала вона, коли пороплав причалив до пірса на Сілвермайн. «Мені треба віднести ці речі», – Стела показала на корзину. «Я ще маю поговорити зі старенькою. Це займе близько півтори години» йому б вам не піти до водоспаду його справді варто побачити так я і зроблю зустрінемось тут наступний паром відправляється перед шостою я буду тут я зніс корзину і на пірс і відправився і пішов дорогою яку мені стела вказала до водоспаду ідіть стежкою навколо Butterfly Hill і тоді прийдете до мосту ідіть далі і побачите ще один міст по той бік другого моста, і буде водоспахнути. Вона всміхнулась до мене. Це одне із найпривабливіших тут місць. «Знайду», – сказав я. Я дивився, як стела йде по ряду вбогих на вигляд хатинок, прикрашених кольоровою білизною. Рухалась вона граціозно, уникаючи китайських селян, які бігли під тюбцем, та вгодованих веселих дітей, котрі роїлися довкола її зеленої сукні. Я оглянувся навкруги за присутковатим китайцем, та він уже зник. Я бачив, як він спускався з пароплава, але тепер не мав жодного уявлення, куди він пішов. Не маючи заняття аж до вечора, я вирішив прогулятися. Це був теплий сонячний день, і я не поспішав. Я рушив стежкою, на яку вказала стела, і приблизно за 10 хвилин залишив у збережжі позаду. Коли минув село, яке я довідався пізніше, мало назву Чунк Гау, раптом опитнився саме з Butterfly Guild про від мене та широчинню відкритої місцевості ліворуч. Я дійшов до водоспаду, так нікого й не зустрівши, належно помилувався ним і відтак вирішив повернутись. І саме тоді це й трапилось. Щось, що могло б бути величезним шерстним, Просвистіло по моє обличчя. Слідом почувся віддалений звук пострілу з гвинтівки. Діючи рефлекторно, я втохмачив собі ще під час служби в піхоті, я розпластався на землі. Щойно скотився з дороги, як пролунав ще один вистріл, зійнявши пил за два ярди від мене. Я саме перекочувався в густу траву з боку від стежки, коли в непорушному повітрі пролунав ще один постріл. Цього разу в мене ледь не влучили. Куля просвистіла майже біля моєї голови. Серце билось глухо, я пітнів, але продовжував рухатись. Котячись і міцно притискаючись до твердої землі, я врешті-решт добрався до великого каменя і швидко, у паніці, ковзнув за нього, а тоді розпластався і став чекати. Нічого не трапилось, і я почав трохи заспокоюватись. Хоч би хто в мене не стріляв, він був на пагорку. Стріляв, ймовірно, з її зброї з оптичним прицілом. Судячи зі звуку пострілу з гвинтівки, чоловік був за добру чверть милі звідси. Я проклинав себе за те, що не взяв пістолета. На мені була сорочка з коротким рукавом і слакси. Не надто відповідний одяг для носіння зброї. А стрілець знав, де я. Йому просто треба було зачекати, що я покажусь. Надзвичайно обережно я підняв голову, щоб поглянути позад себе, аби спланувати маршрут утечі. Гвинтівка вистрілила, і куля ляснула недалеко від мого обличчя. Я знову розпластався на землі. Їх було двоє. Останній раз стріляли просто позаду мене. Цей снайпер був ближче за іншого, аж надто близько, чорт забирай. Вони мали зрозуміти з мого одягу, що я не озброєний. Тепер, коли вони знали, що опустили мене, Своїми відкритими пострілами, нічого не могло зупинити їх, спуститися вниз і переконатися, що цього разу вже не промахнуться. Я поглянув на годинник. Було вже двадцять по п'ятій. Чи вирушить стела назустріч мені, коли я не з'явлюсь на пірсі? Припустимо, вона натрапить на цих двох. Чи вб'ють вони її, чи як намагалися вбити мене? Я почав повільно повзти геть від каміння, бойова підготовка і досі жила в моїй голові. Я ковзнув, наче змія, крізь високу траву, рухаючись униз. Після п'яти хвилин обережних маневрів опинився фунтів за сто від свого попереднього місця. А тоді дюйм за дюймом підняв голову, намагаючись угледіти, де я. Свист кулі біля обличчя, а тоді клацання гвинтівки змусили мене притиснутись до землі. Або ці двоє були розумнішими, ніж я про них думав, або ж я виявився менш вправним, як піхотинець. Повільно змінив позицію, і добре, що я це зробив, бо раптом ще один постріл розколов тишу, і ця куля поцілила в землю саме там, де я щойно лежав. Я сказав собі, що то був щасливий постріл. Хлопець вистрілив туди, де, як він уявляв, я лежав, але це було аж надто близько, щоб я міг заспокоїтись. Я поповз далі, вправо від себе, а тоді побачив, що висока трава закінчується. Ще чотири фути попереду приведуть мене до неродючої кам'янистої землі, яка різко спустилась до схилу, можливо, схилу пагорка, що збігав у долину. Я лежав, слухаючи і чекаючи, не чув нічого, а не підіймаючи голови, нічого не міг і побачити. Тоді вдався до індіанського трюка. Приклав вухо до землі і уважно став слухати. Спершу я нічого не відчував, а тоді почув його. На мою думку, він був ярдів за 50 справа. Повз до мене. Схований у високій траві, він міг швидко наблизитись, якщо я нічого не зроблю. Я спробував точніше зрозуміти, де нападник, та це було неможливо. Проте я принаймні знав, з якого боку він наближається. Зачекав ще хвилину, а тоді, почуваючись голим і наляканим, я піднявся з трави швидким рухом і стрибнув спершу праворуч, а тоді ліворуч, аби збити знайперів з цілі. Почувся далекий тріск пострілу з гвинтівки. Куля пролетіла зовсім близько. Я помітив рух у траві ярдів за 6 від мене і вирушив в той бік. Китаєць, одягнений в синю куртку і штани та у мішкуваті чорні кепці, піднявся з трави і всміхнувся до мене. Він був маленький, худенький і жилавий. Сонце виблискувало на ножі у нього в руках. Я не дав йому змоги напасти, кинувся на хлопця правицею намасуючу руку з ножем, а лівою тягнучись до його в горла. Плечем я ударив його в груди, і ми впали у високу траву, а ж хруснули. Я вхопив його за зап'ястя та горло. Він спробував запхати пальці мені в очі, та я ударив його маківкою в обличчя. Почув, як він хрюкнув. У нього не було шансів. Нападник був наполовину легшим і слабшим за мене. Я забрав у нього ніша, а тоді замкнув обидве руки навколо його горла. Хлопець звивався піді мною, але недовго. Я стискав його худорляве горло, аж поки не побачив, що у китайця закутилися очі, і не відчув, що він обм'як. Трохи задихаючись, я зліз із нього і знову розпластався. Прагнучи лише дізнатися, що й другий снайпер уже спускається вниз. Я зачекав кілька хвилин, поки китаєць не вирохнувся. Тоді оповз навколо нього і припідняв його, приставивши під плече лезо, а сам продовжував лежати притиснутим до землі. Кепка злетіла з голови хлопця під час боротьби. З того місця, де заховався снайпер, китаєць міг видатись мною. І саме так він і подумав, бо можливо йому було байдуже. Клацнула гвинтівка і раптом обличчя мого суперника перетворилась на маску з крові. Це був хороший постріл. Я дав обм'яклому тілу впасти в траву, а тоді поповзадом, доки не впинився футів зо 15 от тіла. Тепер я знову чекав час часу часу, притискаючись вухом до землі. Це було довге очікування. Стрілки мого годинника показували вже половину сьомої, перш ніж снайпер втратив терпіння і вирішив спуститись вниз і дізнатися, що трапилось. Він підійшов доволі впевнено, знаючи, що я мертвий, або принаймні не зможу йому нашкодити. Трішки розсунувши траву, я міг побачити схил пагорка, з якого був здійснений останній постріл. Я помітив снайпера. Котрий спускався з пагорка з рушницею під пахвою, присадкувати широкоплечі, одягнений у чорний міський костюм. Так, це був чоловік, який стежав за мною на віллі Енрайта, і якого я побачив на паромі. Спостерігаючи за ним, я раптом дійшов до жахливого відкриття. Це ж стело запропонувало мені попливти до цього одинокого острова. Спочатку мене запросили на вілл Енрайта, і цей присадкувати китайць, який так упевнено зараз наближався, був тим, аби поглянути на мене. Поки я лежав у високій траві, мені здалося, що я потрапив у заготовану пастку, з якої, як припускали її організатори, не було виходу. Судячи зі швидкості його руху, китаєць мав бути біля мене не менш, ніж за 10 хвилин. Я поповз через траву, щоб підібрати ніж із довгим лезом. Багато впевненості він мені не додав. Ніж проти гвинтівки, шанси були нерівні. Розвернувшись довкола, я знайшов плаский важкий камінь, більший за мою долоню. Тепер присадкувати китаєць йшов уже вздовж стежки. Він сповільнив кроки, і рухався обережніше, та й досі, схоже, мав доволі впевненості, що він гвинтівку під пахлою. Я підповз ще далі від тіла, тепер нас розділяли 20 ярдів високої трави. Присадкувати китаєць першу натрапить на тіло, а тоді вже на мене. Китаєць був занадто близько від мене, щоб я міг продовжувати спостерігати за ним. Я розпластався на землі, стискаючи камінь у правій руці, а ніж у лівій. Я міг чути його, і я почув, як він легенько заборчав. Я обережно підняв голову. Китаєць знайшов свого приятеля, і тепер стояв над ним, витрішивши очі. Потім різко підняв голову, і ми поглянули один на одного. Гвинтівка ковзнула з-під пахви в руки. Коли я кинув камінь, він натиснув курок. Мій камінь зіпсував його намір, та постріл був зовсім невдалим. Куля дряпнула плече, та моєму камені пощастило більше. Його край зачепив китайцю праву руку, роздерши шкіру. Він опустив гвинтівку і щойно нахилився, аби підняти її, як я вже був на ньому. Китаєць крутнувся вбік, широко розставивши ноги, щоб витримати поштовх мого нападу. Його рука майнула вгору і схопила за моє зап'ястя. Пальці у нього були, немов сталеві. Я перелетів через його голову і важко приземлився. Я тьм'яно усвідомлював, що загубив ніж. Упавши, я опинився на схилі пагорка. Змушуючи себе повільно рухатись, почав потитись. Я чув, що він йде за мною. Прокотившись близько 50 ярдів, я зарив свої п'ятки у м'яку землю і зупинився. У мене павор очимось в і було важко дихати. Я бачив, що нападник наближається зі зміїною посмішкою на товстому жовтому обличчі, але без зброї. Коли він дістався до мене, я був вже на ногах. Нищо нього та у невигідному становищі, але він рухався занадто швидко, щоб зупинитись у момент зіткнення. Я відхилився в бік. Китаєць пробував схопити мене, але його гачкуваті пальці зісковзнули ш... з моєї руки, коли він промчав повз. Крутнувшись, я вдарив черевком його товстий зад. Китаєць впав вперед і до лілиць ковзнув пагорком вниз. Я знайшов ще один важкий плаский камінь, схопив його і жбурнув китайцю навздогін. Камінь попав йому в тінь він і далі спускався схилом, збиваючи пил, але тепер шкутильгаючи. Можливо, я розтрощив йому череп, мені було байдуже. Я лише знав, що впродовж деякого часу він мене не потурбує, якщо взагалі коли-небудь потурбує. Важко дихаючи та відчуваючи пекучий біль в плечі, я, похитуючись, попрямував стежкою у бік Пірса. Друге, у барванчао я увійшов в рівно о восьмій. До того часу встиг прийняти душ, перевдягнутися і накласти пластир на подряпин від кулі. Було доволі боляче, та мені пощастило, що не трапилось нічого гіршого. Бар був переповнений. Близько 20 американських моряків пили і танцювали, а ще більше китаянок, одягнених у ці то впились навколо бару. Кілька китайських бізнесменів сиділи в кабінках, пили віскі і вели серйозні розмови. З музичного автомата рвів джаз. Достатньо сильно, аби пошкодити чутливу барабанну перетинку. Я стояв одразу в дверях, розсираючись довкола. Раптом з гамарутого сигаретного диму всміхаючись вийшла китайська мадам. Вона провела мене до своєї однієї з небагатьох порожніх кабінок і посадила за стіл. Що будете пити? запитала вона, стоячи наді мною і уникаючи мого погляду. Шотландське віскі, а ви, я принесу вам. Мадам швидко зникла з поля зору за ширмують танцювальників. Після п'яти хвилин очікування до мого столу підійшов офіціант і поставив віскі з содовою. Я продовжував чекати. Минуло ще десять хвилин, і китаянка нарешті повернулась до мого столу і сіла. Вона виглядала трохи схвильованою. Мугайтон зустрінеться з вами, але не тут. Вона хоче, щоб ви прийшли в її квартиру. Ще одна пастка, подумав я, і досі трішки тремтів після свого сьогоднішнього пообіднього досвіду. Тепер був вдягнений в костюми, мав при собі пістолет в кабарі, захований від сторонніх очей та готовий до дії. Де вона? Це недалеко звідси. Можу організувати для вас таксі. Я на мить завагався, а тоді кивнув гаразд. Але звідки я знатиму, що це саме та дівчина? У неї є документи. Вона вам їм покаже. Це саме та дівчина. Так. Я можу йти. Вона вже чекає. Допивши свій напій, я підвівся. Коли поговоримо з нею, я переконаю, що вона справді потрібна мені дівчина, я заплачу вам 50 гонконгівських доларів. Мадам вимушено Ну Усе гаразд. Піду пошукаю вам таксі. За кілька хвилин вона повернулась. «Такси знає, куди вас вести. Квартира на верхньому поверсі. Вам не важко буде її знайти». Я відповів, що ми ще зустрінемось, і вийшов у спекотну ніч. Водій радісно всміхнувся до мене, коли я відчинив двері таксі. Я сів у авто, і ми рушили. Це була шестихвилина поїздка через переповнені людьми завулки китайського кварталу. Машина зупинилася перед ювелірною крамницею, і водій вказав на бічні двері, весело всміхаючись. Я заплатив, додавши ще й на чай. Поглянув, як він поїхав, а тоді поштовхом відчинив двері і почав підійматися стрімкими сходами, які привели на сходовий майданчик. А впроти мене був ліфт. Я піднявся ним на останній поверх. Коли він зупинився, я ковзнув рукою, під полу піджакає, трохи послабив пістолет в кобурі, а тоді рушив майданчиком до пофарбованих в червоні дверей і натиснув кнопку дзвінка. Після незначного зволікання двері розчинилися, і кидаянка, виглянувши з них, запитально поглянула на мене. Вона була висока, струнка і дуже приваблива. На собі мала шовкове ціпа окремого кольору з багатою вишивкою та пурпурові сандалії. Її чорне волосся прикрашало дві квітки лотосу. «Мене звати Райан», – відрекомендувався я. «Гадаю, ви чекали на мене». Вона всміхнулась, показуючи блискучі білі зуби. «Так, заходьте». Я увійшов у велику, повну квітів кімнату, умобильовану модними світлими добовими меблями. Крізь великі вікна було видно море. Ви му гайтон, запитав я, коли дівчина зачинила двері і граційно підійшла до м'якого крісла. Так мене звати. Вона сіла, поклавши тонкі руки на коліна. Її брови злегка піднялися, а усмішка не сходила з обличчя. Звідки мені це знати? Це запитання, схоже, її розвеселило. Китайка вказала рукою на стіл. Мої документи он там. Я перевірив їх. Вони приїхали в Гонконг п'ять років тому. Зараз їй було 23. Працювала танцюристкою. Трохи розслабившись, я сів на проти неї. «Ви були знайомі з Германом Джеферсоном?» – запитав я. Му кивнула, продовжуючи всміхатись. «Так я його знала. Він помер два тижні тому. А його дружину ви знали?» «Так, звісно ж. Я була свідком на їхньому весіллі. Вам відомо, чим Джеферсон заробляв на прожиття?» «Можливо, тепер, коли я відповіла на кілька ваших запитань, ви скажете мені, хто ви такий і чому прийшли сюди?» – спитала вона, так і не втрачаючи дружньої усмішки. «Я збираю інформацію для батька Джеферсона», – відповів я. «Він хоче дізнатись більше про те, як його син жив тут». Вона запитально підняла очі. «Чому?» – «Не знаю. Він платить мені за те, щоб я роздобув цю інформацію. Тож я намагаюся її отримати». Я готовий заплатити вам за будь-яку інформацію, яку ви зможете мені надати. Дівчина схилила голову на бік. Скільки ви заплатите? Це залежить від того, як багато ви можете мені розказати. Ви хочете знати, чим він заробляв на життя, і вона скривилась. Але він не заробляв. Він брав гроші у Джоан. Ви знали дівчину на ім'я Лейла? Так, вона жила Джоан. Лейла сказала мені, що Джеферсон орендував розкішну вілу на Ріплсбей. тому ну, закинула голову назад і засміялась. У неї був дуже милий сміх. Герман не міг собі дозволити навіть оплатити номер у Небесній імперії. Він був нічого не вартий. Просто ледар. Я чув, що він ув'язався в торгівлю з наркотиками, кинув я недбало. Сказане, подіяла на китаянку, вона напружилась, усмішка зникла з її обличчя. Дівчина пильно поглянула на мене, тоді швиденько пам'яталась і знизала плечима. Мені нічого не відомо про торгівлю наркотиками. А я й не кажу, що ви про це знаєте. Але ви коли-небудь чули, що він поставляв героїн із кантона в Гонконг? Ні, це робив Френк Белінг. Мені нічого про це не відомо. Тепер дівчина пильно розглядала мене і на чолі у неї залягла маленька зморшка. «Ви були знайомі з Белінгом, правда ж?» «Я зустрічалася з ним лише раз на весіллі. Він був другом Джеферсона». «Припускаю, що так. Я нічого про це не знаю». Мені розповідали, що після весілля Джеферсона залишив свою дружину і орендував вілу на Ріплсбей. Дівчина неспокійно завовтузилась. Він мешкав із нею в Небесній імперії. «До своїй загибелі», – сказала дівчина. У нього ніколи не було віли на Ripples Bay". Я запропонував їй сигарету, але вона відмовилась. Закуривши, я запитав себе, чому завжди дотримуюсь цієї лінії запитань. Усі, з ким я зустрічався і запитав, це, крім Лейли, говорили одне і те саме. «Чому я інстинктивно відчував, що Лейла сказала мені правду, а всі інші брехали?» «Давайте поговоримо про Джоан», – продовжив я. «Ви її добре знали?» – му кивнула. «Вона одна із моїх найкращих подруг. Мені дуже сумно, що вона поїхала в Америку. Я сподіваюся, що незабаром отримаю від неї звістку. Джоан пообіцяла, якщо їй вдасться, вона зробить так, аби я теж туди приїхала». Я на мить завагався, а тоді вирішив іти до кінця. «То ви нічого не знаєте?» – запитав я. Дівчина запитально поглянула на мене. «Не знаю про що». Джон мертва. Китаянка почала відступати назад, так, чи... так наче їй давля пасало обличчя. Її очі широко розплющились, і вона поклала руки на груди. Я уважно спостерігав за нею. Му не грала. Те, що я щойно сказав, стало для неї сильним ударом. Мертва. Як вона може бути мертвою? спитала дівчина хрипким голосом, що трапилось. Її вбили через кілька днів, через кілька годин після прибуття в посади на Сіті. Обличчя дівчини раптом розпалося по-іншому, описати його було неможливо. Її обличчя зморщилось, і вона більше не виглядала привабливою. Ви брешете, мовила вона приглушеним голосом. Це правда. Поліція намагається розшукати її вбивцю. Му раптом почала плакати, закривши обличчя руками. «Ідіть геть!» – просто гнала вона, «Будь ласка, ідіть геть!» «Заспокойтесь, мені дуже шкода, що я завдав вам такого удару. Я намагаюся знайти її вбивцю, і ви можете мені допомогти. Послухайте!» Раптом, му, підскочила і побігла в іншу кімнату, грюкнувши дверима. Я, на мить, завагався, а тоді вийшов і зачинив хідні двері. Зайшов у ліфт і спустився на один поверх, а тоді вийшов і чекав, прислуховуючись. Я почув, як вхідні двері квартири відчинилися. Після цього настала пауза, а тоді двері зачинилися. Безшумно піднявшись сходами, став біля пофарбованих червоних дверей і прислухався. За кілька хвилин пролунав телефонний дзвінок. Му розмовляла тихо і швидко. Я не міг чути її слів. Коли дівчина поклала слухавку, я спустився до ліфта і з'їхав на перший поверх. Вийшов на залюднену, галасливу вулицю. Через дорогу був пасаж з крамницями. Я увійшов в одну із них і почав розглядати різноманітні фотоапарати за надзвичайно низькими цінами, час од часу позираючи на двері будинку навпроти, відображення яких міг бачити в дзеркалі вітрини. Діяв, опираючись на свої перечуття та після десяти хвилин очікування, почав замислюватись, чи ці перечуття виправдовують себе. А вже коли я мав намір облишити все, то побачив, як Мугайтон вийшла на вулицю. Якби я не дивився уважно, то би не впізнав її. Тепер дівчина була одягнена у непримітний чорний одяг селянок, коротку куртку і мішкуваті штани. Вона подивилась праворуч та ліворуч і швидко пішла до порту. Я поспішав за нею. Муді йшла до стоянки таксі, поговорила з водієми і сіла в авто. Машина незабаром втиснулася у вуличний рух. Мені пощастило. Водій наступного на стоянці таксі трохи розумів англійську. Я сказав йому їхати за таксі попереду і показав 20 долару банкноту. Він весело всміхнувся, кивнув і щойно я сів у його авто, поїхав за таксі, яке тепер було на 50 ярдів попереду. Му Гайтон вийшла на станції парома «Зірка». Я дав їй трохи фори, а тоді заплатив своєму водієві і пішов за нею. Вона попливла третім класом, а я першим. Паромний пароплав привіз нас на Пірс-Дюлуна, що був неподалік аеропорту Кайтак. Із паромної станції, мов, взяла Рикшу. Я вирішив, що буде безпечніше та легше вирушити за неї пішки. Та не доцінив швидкості, якою рухався Рикша. І майже втратив її. Я біг надзвичайно швидко. Китайці витріщались на мене, вочевидь, вважаючи божевільним. І мені майже вдалося наздогнати Рикшу, але майже. Мов, Гайтон вийшла з Рикші на вузькій вулиці, де роїлись продавці. Рикші та кулі, котрі бігли рисю з важкими ношами. І я побачив, як вона ступила на алею, що, як я знав, ввела до старого обгородженого стіною дзюлуна. Ця частина Гонконгу була фактичною територією Червоного Китаю. Певний час британські органи влади не мали жодного права входити туди, і це місто стало притулком для злочинців та наркоманів. Але тепер ситуація настільки погіршилася, що поліція встановила там регулярне патрулювання і це не викликало жодних заперечень з боку уряду Червоного Китаю. Це було те місце, куди б не хотів потрапити жоден європеєць. Я рушив заму. На вузьких людних алеях зі смердючими відкритими каналізаціями швидко закуватися не було жодної надії. Якби вона оглянулася, то побачила мене, але вона не оберталась. Я йшов ярдів за двадцять от неї, товплячись коло гидного китайця, котрий витращався на мене за туманими наркотиками очима і відсахнувся, наче був якийсь прокажений. Так ми пройшли певну відстань лабіринтом жахливих алей. А тоді му зупинилась коло одних із дверей і поштовхом відчинила їх і війшла в будинок. Я за хвилину почекав, усвідомлюючи, що за мною спостерігають кілька китайців, Котрі, сидячи навпочепки або сперлися на стіни алеї, обличчя в них було кольору грибів, а зіниці очей, як вістря, шпильки, не впевнений, що вони взагалі мене бачили, та від їх нерухомих поглядів я здригався, я відчинив двері. Переді мною був стрімкий вузький марш несталевих, невстелених килом сходів. Увійшовши всередину, я зачинив двері, прислухався. Звідки згори долинав жіночий голос. Я послабив пістолет в кабурі і тоді тихенько піднявся на сходовий майданчик. Одразу напроти мене були двері. Справа ще одні двері. Зупинившись я прислухався і почув як чоловік сказав «Послухай ти, жовта сука, якщо ти брешеш мені, то швидко пошкодуєш». Акцент був американський, а тон то злісний. Саме це він мені сказав. Настирливо говорила му Гайтон. Він сказав, що її вбили через кілька годин після проїзду в Пасадена-Сіті. Зненацька лагідний голос позаду мене сказав. Ані руш, містер Райан. Жодного руку руками, або ваша ласка, знайомий голос із сильним китайським акцентом, якого я не міг пригадати. Я не рухався, бо, незважаючи на віщливий тон, погрожували по-справжньому. Будь ласка, відчини двері, увійдіть всередину. У мене в руці револьвер. Я зробив крок вперед, повернув дверну ручку і легенько штовхнув двері. Вони швидко розчинилися. Кімната виявилася голою. Підлогу не вкривав килим. Там була широка дерев'яна лава, що служила ліжком, і дерев'яний підголівник замість подушки. На перекинутій коробці для пакування стояли присмалений металевий чайник, чайничок для заварки і кілька малих брудних горняток для чаю. На стіні висів на гачку брудний рушник для рук, а нижче нього стояли таз та величезний глик для води. Двоє, які сиділи навпочатки на підлозі, повернулися, щоб поглянути на мене. Однією з них була Му Гайтон. Іншою особою виявився вузькоплечий чоловік із худим обличчям, одягнений у брудний чорний китайський костюм та мішкувату чорну кепку, натягнуту на обличчя. На якусь мить він здався мені китайцем, та поглянувши ближче, я зрозумів, що він був європейцем. Му, ну, гайтон закричала від переляку. Чоловік махнув рукою і тильним боком долоні зацідив їй в обличчя. Від удару вона незграбно впала біля моїх ніг. Дурна сука. прогарчав чоловік, підводячись. Ти привела його прямо сюди, іди геть. Проходьте будь, ласка, далі, сказав голос позаду мене і я отримав легеньку стусана в спину. І дівчина, схлипуючи, підвелась. Вона зиркнула на мене, замиття почув, як вона потопотіла сходами вниз. Я увійшов у кімнату. Чоловік пильно дивився на мене, у його очах був злісний холодний блиск. Ризукнувши я, зиркнув через плечо. Вон Гобко, гід, який розмовляє англійською, вибачливо, всміхався до мене. У правій руці він тримав револьвер 45-го калібру, приставлений до мого хребта. Читає, зачинив двері і сперся на них спиною. Я почав оглядати чоловіка переді мною. Він виглядав голодним і хворим, був брудним і небритим. І я відчував його неприємний запах. «Перевір, чи нема у нього зброї?» – сказав чоловік. Вонок сильніше притиснув свій револьвер. Лівою рукою він поплескав мені, по мені з усіх боків, знайшов пістолет і забрав його. Після цього відійшов у бік. Я вирішив, що цей чоловік переді мною ніхто інший, як Френк Белінг. Якщо ж це не він, то ніщо інше не має жодного сенсу. «Ви Белінг?» – запитав я. «Я вас шукав». «Добре, от ви мене і знайшли», – сказав чоловік. «Та це не принесе вам до дітка нічого доброго». Я поглянув на Вонга, котрий продовжував, вибачило, сміхатись до мене. «Я потрапив до вас на гачок, і жалем сказав я йому. Ви чекали в аеропорту, щоб підвести мене. Як же це було легковажно з мого боку? Хто повідомив вам про мій приїзд?» Гонг захихотів. «Ми легко дізнаємось про таке», – відказав він. «Вам слід було бути таким допитливим, містер Райан. І точно не варто було приїжджати сюди. Що ж, але я тут відповів я». І нічого не можу вдіяти з тим, що я такий допитливий. Це моя робота бути допитливим. Чого ви хочете? – вимогливо запитав Белінг. Я намагаюсь дізнатися, чому було вбито Джон Джеферсон. Згідно із надумом, я мав почати звідси, а тоді вже рухатись назад. Його очі по-вовчому заблищали на худому блідому обличчі. То це правда? Вона дійсно мертва. Так, вона мертва. Чоловік зняв мішкувату кепку і відкинув її вбік. Його волосся, кольору піску, давно вже треба було підстригти. Брудними пальцями він провів по ньому, а його рот, перетворившись на одну лінію...» що з нею трапилось? запитав Белінг. Ну ж, надайте мені факти. Я розповів йому про загадкового Джона Гарбіка. Та його телефонний дзвінок про те, як мене обманом змусили залишити свою контору, і як я знайшов її мертвий, повернувшись. Я ще сказав, що старий Джеферсон наняв мене, аби я знайшов убивцю. Він сказав, що його син хотів би знайти того, хто її вбив. Він відчував не найменше, що він може зробити, аби вчинити так, як повівся б його син. А що робить поліція? Вони не можуть його знайти, запитав Белінг. Вони нічого не знайшли. Мені теж нічого не вдалося з'ясувати. Ось чому я вас шукав. «Ісь, Із... чого ви в дідька взяли, що я вам можу допомогти?» – вимогливо запитав він, пильно дивлячись на мене. Його худим білим обличчям стікав під. Белінг виглядав наляканим і злим. «Ви могли б розказати мені дещо про Джеферсона?» – сказав я. «Чи був він втягнутий у цю організацію з контрабанди наркотиків, до якої належите ви?» Я нічого не знаю про Джеферсона. Тримайтесь подалі від усього цього. А тепер забирайтесь. Джеферсон мертвий. То нехай він такими залишиться. Ну ж, бо забирайтесь геть. Мені треба було більше насторожитися. Та я цього не зробив. А тому постраждав. Помітив лише, як Белінг поглянув на мене повз Вонга. Я повернувся. Вонг вдарив дулом револьвера мені в живіт. Коли я від болю сіпнувся вперед, він гравкнув мене руків'ям по маківці. Третє. Третє. Я почув, як тихо записують Френк Белінг, англієць, правда ж, і голос схожий на голос головного інспектора Маккарті відповів. Саме так, він англієць. А проте худий брудний тип, котрий сказав, що він не є Френк Белінг, говорив із сильним американським акцентом. Чи, можливо, би у англійця був такий акцент? Я так не вважаю. Раптовий гострий біль у моїй голові перервав ці думки, і я почув свій стогін. Гаразд, гаразд, я сказав вголос, голос, не такий я вже і поранений. Просто вдарили по голові. Такого варто сподіватись в роботі, пощастило, що живий. Я розплющив очі, але бачити нічого не міг. Було темно, як в тунелі, але знайомий запах підказав мені, що я і далі в кімнаті, де вон ударив мене по голові. Я повільно сів, морщичи ще, ще сильнішого болю, і легенько торкнувся гулі на голові. Просидів так кілька хвилин тоді з зусиллям підвівся на ноги. Двері мали бути позаду мене ліворуч. Я навпомацки рушив до них, знайшов дверну ручку і відчинив двері, а тоді, примружившись від слабкого світла, на сходовому майданчику. Я стояв у дверному прорізі, прислухаючись, та чув лише слабкий гомін голосів на алеї внизу. Поглянув на годинник. Уже було п'ять хвилин на першу ночі. Отже я лежав непритомний десь близько півгодини. Доволі довго, аби Белінг та Вонг утекли за достатньо далеко. Єдиною моєю думкою зараз було вибрати з цієї смердючої діри. Я пішов у бік сходів і почув, що хтось підіймається ними вгору. Ковзнув рукою за полупіджака, кобура і далі була там, але вже порожня. Промінь потужного електричного ліхтарика вдарив мені в обличчя. Що ви тут робите? запитав знайомий шотландський голос. Відвідую нетрі, сказав я і розслабився, а ви. Сержант Геміш, слідом за яким ішов китайцу у формі поліцейського офіцера, піднявся сходами. Вас запримітили, коли ви заходили сюди, мовив він. Я подумав, що краще прийти і подивитись, що ви тут робите. Ви трохи спізнились. Я ввів тут розмову з одні... в одні ворота з вашим приятелем Френком Белінгом. Справді, він здивовано поглянув на мене. І, і де ж він? Тремнув. Пальцем я торкнувся гулі у себе на потилиці. Його приятель Китає сюдарив мене, перш ніж ми встигли повідати один одному свої таємниці. Сержант поворухнув своїм ліхтарем. Так, ніби під променем світла побачив мою потилицю, а тоді свиснув, що ж ви самі на це напросилися, прийшовши сюди. Це найзлочинніше місце Гонконгу. Ви могли б не світити цим чортовим ліхтарем мені в очі. У мене і так голова болить. Прогарчав я до нього. Він пройшов повз мене в кімнату і обвів його променем від ліхтарика, а тоді вийшов. Головний інспектор захоче поговорити з вами. Ходімо. Він також захоче поговорити з китаянкою на ім'я Мугайтон, сказав я, і продиктував її адресу. Вам би краще піти за нею, бо вона може дременути. А до чого ж вона тут? Це вона мене привела до Белінга. Поспішіть, друже, ви можете її втратити. Він сказав щось по-контаністській поліцейському, і той одразу погупав сходами вниз. Ходімо, мовив сержант, і ми вийшли в світ поліцейському на темну смертю чолею. Через півгодини я був знову на острові і сидів у кабінеті головного інспектора. Мабуть, його підняли з ліжка, і він виглядав не надто вдоволеним. Перед нами стояли гарнятка з міцним чаєм. Моя голова і далі боліла, та чай допоміг. Сержант Геміш сперся на стіну, жуючи зубочистку. Очі поліцейського безтям дивились в мій бік. Маккарті смоктав порожню люльку, слухаючи мою історію. Я не розповів йому про поїздку в Сілвермайн, відчував, якщо розкажу це, він може вороже налаштуватись проти мене. Натомість розповів йому, що я хотів поговорити з Мугайтон, як я розшукував її через мадаму бар Ванчаю, і як побачив її здивування і шок, коли я повідомив, що Джан мертва. У мене виникла думка, що вона може захотіти передати комусь цю новину, продовжив я. Тож зачекав на протилежному боці дороги і рушив за нею у відгороджене стіною місто. Я розповів їм, як раптом з'явився Вонг, що сказав Белінг, та як Вонг приглушив мене ударом. Після тривалої паузи Маккарті підсумував. «Що ж ви самі на це напросилися? Спочатку вам треба було прийти до мене». Я пропустив це мимо вух. Кілька хвилин головний інспектор сидів, обмірковуючи те, що я йому повідомив, і перш ніж він встиг сказати, що ж надумав, задзвонив телефон. Маккарті підняв слухавку, послухав, а тоді сказав, «Гаразд, продовжити стеження, вона мені потрібна», і поклав слухавку. Мугайтон не повернулась в свою квартиру», – повідомив він. «Один поліцейський стежить за її домом, а ще декілька кілька розшукують її. Я і не сподіваюся, що Му буде там» чекаючи, поки вони прийдуть і заберуть її. Я лиш хотів знати, чи не знайдуть її зрештою в Гавані. Як знайшли Лею? У вас є фотографія Френка Белінга? – запитав я головного інспектора. Я тут подумав, що, можливо, то був не Белінг. Адже го... говорив з американським акцентом. Маккарті відчинив шухляду столу і витягнув папку, товщина якої засвідчувала, що він значно більше цікавився Белінгом, Аніше розповідав про це. Інспектор розгорнув папку і виняв глянцеву фотографію розміром 12,1х16,5 см, яку кинув через стіл, так якщо вона опинилась переді мною. Я поглянув на фотографію і відчув, як моїм хребтом поповзло вгору якесь дивне відчуття жаху. Це була та сама фотографія, яку дала мені Джанет Вест. Суворе бандитське обличчя, котре, за її словами, належало Германові Джеферсону. «Ви впевнені, що це Белінг? запитав я. Маккарті безтямно витріщився на мене. «То поліцейський знімок. Ми робив з повсюди безліч із них газетним бюро і газетам, коли намагалася зловити його. Так, це Френк Белінг. Це не той чоловік, із котрим я розмовляв, не той, який назвався Френком Белінгом. Маккарті... «Натпив трохи чаю, а тоді почав набувати люльку. Судячи з виразу його очей, я починав йому не подобатись. То з ким ви тоді розмовляли? Ви коли-небудь зустрічались з Германом Джеферсоном? Так, а що? У вас є його фотографія? Ні. Він був громадянином Америки. Чому у мене мала бути його фотографія? а Можете його описати». «Худи із гострими рисами обличчя та рідкуватим волоссям кольору піску», – швидко сказав Маккарті. «Схоже на чоловіка, з яким я розмовляв, на того, котрий називався Френком Белінгом. Настала довга пауза, тоді Маккарті сказав впевненим голосом. «Джеферсон мертвий. Він загинув в автокастастрофі, а тіло його відправили літаком в Америку. Джеферсон живий. У будь-якому разі він був живий дві години тому, відрубав я». Той, кого я бачив, відповідає вашому описові. Тіло в машині за розміром підходило Джеферсону, сказав Маккарті, наче намагаючись переконати самого себе. Воно настільки обгоріло, що опізнати його було неможливо. Але дружина ідентифікувала тіло за переснем на пальці та порцигаром, який він завжди носив при собі. У нас не було і досі, немає жодних причин вважати, що то був хтось інший, а не Джеферсон. Якщо це був не Джеферсон, а я, дідько, забираю, впевнений, що то був не він, то хто ж це був? запитав я. А чому ви мене запитуєте, сказав Маккарті. Я й досі не маю причин вважати, що Джеферсон живий. Високий худий чоловік із блідозеленими очима, рідким волоссям піщаного кольору і тонкими губами описав я, на мить, замислившись, продовжив. У нього викривлений мізинець на правій руці. Схоже, що він колись був зламаний. А тоді погано зрісся. Це Джеферсон, підтвердив Геміш. То були його перші слова після того, як я увійшов до кабінету. Пам'ятаю цей викривлений палець. То справді Джеферсон. Маккарті подув на люльку. Кого ж тоді поховали? запитав він стривожено. Чиє тіло відправили назад в Америку. Припускаю, що це було тіло Френка Белінга, сказав я. З якоїсь причини Джеферсон намагався надурити мене, що він це Белінг. Навіщо це йому? Не знаю. Торкнувшись гулі на голові, я скривився. Якщо він, головний інспектор, і не проти, то я піду спати. Почуваюся так, наче мене волочив за собою тигр. Ви саме так і виглядаєте, відповів він. Та спершу пишіть нам Вонга. Мені не здається таким, як він, усі китайці, присадкуватий, товстий, з золотими зубами. Так, так, сказав Маккарті, стримуючи позіхання. Вони усі здаються нам схожими. Точнісінько, так як ми здаємося схожими для них. Він повернувся до Геміша. Візьми стільки людей, скільки тобі треба, і пройдіться через обгороджене місто. Спробуйте розшукати Джеферсона. Ви його не знайдете, та ми повинні спробувати. Тоді повернувся до мене. Гаразд, Райне, а ви йдіть спати. Можете залишити ще. Залишити це нам. Я відповів, що з радістю зроблю це, і вийшов з кабінету разом із Гемішом. «Шукати Джеферсона в обгородженому стіною місці – це наче шукати людину-невидимку», – процідив Геміш люто. «Ніхто нічого не знає, усіх покривають, Джеферсон може бути біля мене, а в нього навіть не знатиму». «Не падайте духом», – байдуже сказав я, – «матимете чим зайнятись. Залишивши його лаятись, я взяв по карти і поїхав ним назад в готель «Ripples Bay». Я почувався старим, стомленим і виснаженим. Я вийшов з ліфта на четвертому поверсі, де був мій номер. Коридорний китаєць, який повсякчас сміхався та кланявся, одягнутий у білий стройовий піджак, та чорні штани ще раз уклонився, подаючи мені ключ. Я подякував йому та пішов у свій номер. Відімкнувши двері, я увійшов у вітальню. Більшість номерів у готелі мали вітальню. Спальня була за опущеною завісою, що розділяла ці дві кімнати. Я увімкнув світло і стягнув із себе піджак. Завдяки кондиціонерові тут панувала приємна прохолода. Моєю єдиною думкою було прийняти холодний душ і піти спати. Але цьому так і не судилося здійснитись. Коли я розсунув завісу і ввійшов до спальні, то побачив, що біля мого ліжка світиться лампа. На ліжку лежала жінка. Я опознав стелу Енрайд. На ній була чорно золота коктейльна сукня. І жінка скинула з себе туфлі, що тепер лежали біля ліжка. Я був шокований, побачивши її тут. На мить я подумав, що вона мертва, та потім побачив, що її груди піднімаються і опускаються, а отже вона дихає. Я стояв пильно, дивлячись на неї, усвідомлюючи біль у моїй голові і бажаючи знати, що в дідька вона тут робить та як увійшла. А тоді пригадав коридорного, який так всміхався і здогадався, що Стела просто підкупила його, щоб увійти в мій номер. Дбоки я дивився на неї, Стела повільно розплющила очі і поглянула на мене. А тоді підняла голову і сіла, спустивши довгі ноги з ліжка. «Пробачте», – сказала вона і всміхнулась. «Я не хотіла заснути. Мені просто набридло вас чекати». «Ви довго чекали?» – запитав я після того, аби сказати хоч щось. Сівши в віке крісло, я спостерігав, який ноги ковзнули в туфлі. Стела поправила волосся, а тоді встала і перейшла в вітальню. «Я тут із десятої години», – відповіла Стела. «Хвилювалася за вас». Сподіваюсь, ви не проти, що я прийшла сюди. І перш ніж я встиг щось сказати, вона поквапливо продовжила. Що з вами трапилось? Я ледь не запізнилась на пором. Чому ви не чекали на мене? Мене затримали, сказав я, думаючи про худого хлопця з ножем та присадкуватого китайця з гвинтівкою. Тепер я запитаю вас дещо. Це була ваша ідея, щоб ми з вами попливли на той острів? Вона сіла на підлокітник крісло обличчям до мене. Моя ідея? Що ви маєте на увазі? Нічого складного, правда ж? Коли ви запропонували, щоб я поїхав подивитись водоспад, це була ваша ідея, чи це хтось вам інший запропонував. Жінка насупала брові, пильно дивлячись на мене, а мить сказала. Не знаю, чому ви запитуєте, але це мій брат порадив запросити вас. Він сказав, що ви самотні і будете раді моїй компанії. «Він, і справді ваш брат?» – запитав я. Стела завмерло, пильно подивилась на мене, а тоді швидко відбула погляд. «Оскільки вона нічого не відповіла, я повторив запитання. «Ви ставите найневизначніше запитання», – сказала Стела, усе ще дивлячись на мене. «Що вас змушує запитувати таке?» «Ви з ним не схожі», – мовив я. «І мені здається дивним, що така дівчина, як ви, хоче мешкати разом зі своїм братом». Я побачив, що вона завагалась, а тоді знизала плечима. Ні, він не мій брат. Я знаю його лише два місяці, а тепер шкодую, що взагалі зустріла його. Я облишив думати про сон. Витягнув портцигари ми обидва закурили. Стела зісковзнула з під лікотника у крісло і, відхилившись назад, заплющила очі, глибоко затягнувшись. Де ви його зустріли? запитав я. У Сінгапурі. Там я підробляла стриптизом у нічному клубі, відповіла вона. Я подолала увесь цей шлях із Нью-Йорка, наче здуріла. На нічний клуб зробили облаву, тож я і не отримала свого заробітку і опинилась без гроша. А тоді з'явився Гаррі. Він кілька разів бачив мій виступ і зробив мені пропозицію. У нього було багато грошей, певний шарм, і що ж я пішла жити з ним у бунгало біля водосховища Макрічі. Там було гарно. Я добре проводила з ним час, доки люди не почали пліткувати, і тоді вже все стало погіршуватись. Вона розплющила очі і пильно поглянула на отліючий кінчик сигарети. Я вирішила повернутися додому, але Гаррі не дав би мені грошей на дорогу. Тоді йому раптом потрібно було приїхати сюди. Він зробив мені фальшивий паспорт, і ми прибули сюди, як брата і сестра. Стела поглянула на мене. «Я все ще хочу поїхати додому». Ви могли б позичити мені гроші? Я поверну вам через кілька місяців. Як він дістав вам фальшивий паспорт? Вона похитала головою. Не знаю, я не запитувала. То ви позичите мені гроші? Я ніколи не позичаю таких грошей. Якщо це я хочу змінить, ми зможемо подорожувати разом. Вона вимушена всміхнулася, і мені раптом здалося, що стела налякана. Ви ж розумієте, що я маю на увазі натомість грошей. Хочу випити, мовив я. Ви будете? Жінка сияла прямо, широко розплющивши очі. Не впускайте сюди нікого, сказала вона, і голос її став неполегливий. Не хочу я, аби хтось знав, що я тут. Коридорний зник. Це він впустив вас, правда? Ні. Я дізналась номери, сама взяла ключі з полиці. Там було два ключі. Він не знає, що я тут. Я хотів, щоб у мене нарешті перестала боліти голова. Чого ви боїтеся? Розслабившись, вона сперлась на стінку крісла і мовила, не дивлячись на мене. Я не боюся. Просто хочу поїхати звідси, хочу додому. А з чим пов'язана така раптова невідкладність? Навіщо ставити так багато питань? Ви позичите мені гроші? Я пересплю з вами одразу, якщо ви пообіцяєте дати мені гроші. Я дам їх вам, якщо ви розкажете усе, що знаєте про Ганрі Еннрайта. Стела завагалася, тоді мовила. Насправді мені відомо про нього дуже мало. Він просто у Львіса, який любить гарно проводити час. Я надто стамився, бо й бути терплячим. Що ж, якщо це все, що ви знаєте, то я прибережу свої гроші, сказав я, підвівшися і підійшов до телефону. Замовлю собі випити, а тоді ляжу спати сам. Вам краще піти, перш ніж прийде офіціант. Ні, зачекайте. Зателефонувавши в кімнату обслуговування номерів, я замовив пляшку шотландського віскі та лід. Коли поклав слухавку, то Стела підвелась. «Ви справді дасте мені гроші, якщо я розкажу, що мені відомо про нього?» Саме це я й сказав. «Мені здається, що він займається контрабандою наркотиків, – мовила вона, – стискаючи і розтискаючи долоні. Чому ви так гадаєте? Люди приходять зустрітись з ним вночі». Коли ми були в Сінгапурі, він ходив доки ви зустрічався з моряками. Одного разу поліція здійснила облаву на наша я обшукала його, але нічого не знайшла. Тут до нас дуже приходять, також приходять нічні відвідувачі, це завжди китайці. А рано вранці він на своєму катері виходить в море. Джеферсон таки мешкав на тій віллі до вашого приїзду. Так, Гаррі наказав не розповідати про це вам. Коли Джеферсона вбили, Гаррі керував сюди із Сінгапуру замінити його. Ця вілла має дуже зручне розташування для переховування наркотиків. Хтось легенько постукав в двері. Це офіціант, сказав я. Ідіть в ванну і поводьтесь тихо. Щойно стела зайшла в ванну, я її зачини... зачинила двері, я перетнув кімнату, аби впустити офіціанта. Одразу за дверима всміхаючись, сте Гаррі Енрайт. У руці в нього був пістолет тридцять восьмого калібру, який він наставив на мене. «Не роби різких рухів, друже», – сказав він. «Просто повертайся назад у номер і тримай руки не рукомо». Я підійшов назад, не врушучи руками. «Не дивись із такою надією на двері», – мов Генрайт, зачиняючи їх. «Я сказав офіціантові, що ти передумав. Він уже пішов. Чи можна мені сісти?» – запитав я. Щось з цих хвилювань стає занадто багато для мене. Я сів, тримаючи руки на колінах, і повчав вивчати його. Посмішка була незмінною. Холодний стальний вираз його очей застерігав мене бути обережним. Він твердо тримав у руці пістолет, приціл якого був спрямований на цятку прямо у мене поміж очей. «А ти кмітливий», – сказав Енрайт. «Ти навіть не знаєш, який ти ліса кмітливий». Ти зробив дещо, що мені не вдалося зробити останні три тижні. І що ж це було, запитав я. Ти знайшов Джеферсона. Я весь час розшукував цього сучого сина. Навіть уже почав думати щось з божеволею. Тільки подумати, тебе мало не вбили за моїм наказом. А тобі вдалося врятуватись і знайти його. Я не вистежував вас, сказав я. Ви обов'язково мусите цілитись у мене своїм пістолетом. У мене і без того був до Біса важкий день. Усе ще тримаючи мене на прицілі, Енрайд пройшов далі в кімнату і сів у те саме крісло, у якому сиділа Стела менше десяти хвилин тому. «Не переживай за пістолет», – сказав він. «Доки не робити миш різких руків, доки не отримаєш кулю в голову». «Що ти сказав копам?» «Чому ви вважаєте, що я взагалі їм щось сказав?» «У тебе на хвості була моя людина». Того моменту, як ти почав цікавитись вілою. Я запримітив тебе ще на катамарані. З цієї миті ми не спускали з тебе очей. Ми? Ви маєте на увазі цю організацію з торгівлі наркотиками? Саме так, приятелю. Це велика справа. Надто велика для тебе. Я вкриваюсь потом від думки, що ті двоє могли тебе вбити. Це була моя помилка. Треба було залишити тебе в спокої. Та я не знав, що ти шукаєш Джеферсона. Я і не шукав гадав, що він мертвий. Ми теж так вважали. Він ледь і не обдурив нас. Ми розшукували Белінга, тоді з'явився ти і провів нас примісінько до Джеферсона. То ви його знайшли? Сказав я, замислившись, що робить стела за чин на Уванні. Так ми його знайшли. Його посмішка стала зміїною. Вонга ми також знайшли. А хто такий цей Вонг? Він був членом нашої... Групи. Але я зробив помилку, зв'язавшись з Джеферсоном. Саме ці миті вони отримують те, на що заслужили, а тоді, що від них залишиться, скинуть у море. І що ж вони вам зробили? Саме так ми чинимо з її злодіями та зрадниками, відповів Ендрайд. Це єдиний спосіб боротьби з ними. То що ти повідав копам? Нічого, що не було б їм, так уже і відомо. Він певний час дивився на мене, а тоді підвівся. Зараз ми з тобою трошки пройдемось, а тоді прокатаємось. За дверима є четверо моїх людей. Один неправильний рух, і він буде твоїм останнім. У моїх хлопців є ножі, якими вони можуть зробити в тобі сорок дірок. Поки хтось дізнається, що ти мертвий, вони опиняться вже на замилю від тебе, тож будь обережним. Ходімо. «А що буде після прогулянки та поїздки?» – запитав я. Він усміхнувся. «Дізнаєшся, підводься приятелю і будь обережний!» Я встав, коли Генрейт рушив до дверей. Він відчинив їх та відійшов убік. «Коридор не тобі не допоможе». «Він працює на мене, тож не роби дурниць, сказав Гаррі. «Ми зійдемо сходами вниз. Ще один мій хлопець у фоє. Тож просто продовжуй йти, якщо хочеш залишитись живим». Ми вийшли в коридор. Енред засунув пістолет в кишеню і далі, стискаючи його в руці, пішов. Коридор не всміхнувся до мене, коли ми підійшли до сходів. Спускайся, сказав Гаррі, я відразу позаду тебе. Важкою ходою я спустився чотирма маршами сходів і увійшов у велике фойє. Воно було навдивови безлюдним. Тільки двоє чоловіків сиділи в кріслах. Одним із них був сержант Геміш. На іншому просто з ніг до голові було написано, що він коп. Його раніше я не бачив. Я лиш раз зіркнув на них, а тоді розпластався до лілиць на плюшовому килимі за частку секунди до того, як позаду мене прогорчав пістолет. Лежав там, моє серце вискакуло з грудей, поки наді мною продовжувалася перестрілка. Через деякий час мене штурхнуло черевиком. «Ви можете підвестися», – сказав Геміш. Я перекинувся і глянув на нього, а тоді повільно підвівся. Енрайд лежав навзнака, на його обличчі текла кров і куртка деміла. Поглянувши на нього ще раз, я зрозумів, що він мертвий. Ви мусили його вбивати, запитав я. Якби я цього не зробив, то він убив би вас, байдуже сказав Геміш. Можливо, він би убив навіть мене. Є ще інші, коридорний на четвертому поверсі, один із них. Поки коп пішов до ліфта, Геміш сказав Ми пов'язали інших. Хто була та жінка, яка зателефонувала вам? Я безтямно поглянув на нього. «Яка жінка? А якби ми в дідька опинились у цьому готелі, якби вона не сказала вам, що тут відбувається?» – роздратовано запитав Геміш. «Телефонувала жінка. Хто вона?» «Не знаю», – сказав я. «Можливо, хтось із моїх фанатів». До фойеу війшло співдюжини китайських поліцейських. Геміш поговорив з ними, а тоді різко повернув головою в мій бік. «Ходімо», – кивнув він. Вам треба зустрітись з головним інспектором. Поки поліцейські забрали те, що залишилось від Енрейта, ми з Гемішем вийшли з готелю та підійшли до джипа, який уже чекав нас. Четверте я почекав у кімнаті в головному управлінні поліції більше трьох годин. Там була кушетка, на якій я кемарив. Близько четвертої години ранку Геміш, блідий, втомлений, потрусивши, розбудив мене. Ходімо, сказав він. Я застагнав, усвідомлюючи, що моя голова й досі болить, і сів. «І що ви готуєте для мене?» – тепер? запитав я. «Головний інспектор готовий поговорити з вами. Думаєте, ви єдині хочете спати?» Маккарті люльку люлькою, під рукою у нього стояла горнятко з чаєм. Поліцейський поставив горнятку чаю і біля мене, коли я вмостився на стільці з високою спинкою. Гейміж, вдалаючи позіхання, стояв обіпершись на стіну. «Морська поліція затримала чоловіка, який намагався втекти на швидкохідному катері Енрейта», – сказав Маккарті. «Він завдав нам трохи більше клопоту та врешті-решт проговорився. Американець? Китаєць, він із Кантону. Оскільки ви працюєте над справою Джефферсона, то я подумав, що варто розповісти вам про це. Дякую. Джефферсона поки не знайшли. Його виловили із бухти близько півгодини тому, – сказав Маккарті і скривився». Закладає, що він волів би померти відразу ж. Вони, певно, добряче відлупцювали його перш ніж убити. Тепер уся ця справа виглядає зрозумілішою. Я бачу її так. Із часу свого приїзду сюди він жив на аморальні заробітки своєї дівчини Джоан. Не знаю, чому він зрештою одружився з нею, хіба, що для того, аби заткнути її рота. Та в будь-якому разі Джеферсон одружився з нею за кілька тижнів після своєї першої зустрічі з Френком Беллінгом. Котрий, як я вам говорив, був одним із головних ділків у цій контрабанді наркотиків. У Беллінга була ця віла на Bay, яку він орендував у Лінфена. Чи мав Лінфен якесь враження, уявлення про те, з якою метою використовують цю вілу, Мені невідомо, але маю намір дізнатись. Віла зручна для приймання партії наркотиків. Там є гавань, швидкохідний катер і вона ізольована. Та для Белінга усе ставало ж надто гарячим. Ми мали отримати ордер на його арешт. Белінга заздалегідь повідомили, що ми підбираємось ближче, і він вирішив дримнути в кантон, поки все не вляжеться. Та хтось мав лишитись на віллі, аби подбати про контрабанду наркотиків. Він умовив Джеферсона переїхати туди. Того не потрібно було довго переконувати, перебравшись, Джефферсон, би жив у розкоші. Тож він залишив Джона і переїхав на віллу. Белінг вирушив в кантон. Була укладена угода про поставку більше двох тисяч унців героїну. Під Кровом ночі Беллінг прибув на вілу, щоб пояснити Джеферсону, як буде здійснена доставка. Та кількість героїну в правильних руках – це справжнє багатство. Джеферсон почав обдумувати план, як можна його вкрасти. Та він не знав, як збути героїн, коли він уже буде у нього. А Джеферсон боявся, що ця організація може його впіймати. Однак доля, якщо це хочете так назвати, зіграла йому на руку. Героїн прибув і його склали на віллі. Белінг і Джеферсон поїхали у Лікапас, відправну точку для поїздки в Кантон. Другою трапилася автомобільна аварія. І Белінг загинув. Джеферсон скористався цим шансом. Він одягнув свій перстень на палець Белінга, запгнав його в кишеню власний порцигар, а тоді підпалив авто. Аварія трапилася у відлюдному місці о 4 годині ранку. Тож Джеферсону ніхто не перешкоджав. Він повернувся назад на вілу, викравши велосипед, і забрав героїни, імовірно, в готель Небесна імперія. Зараз я говорю лише так приблизно, та впевнений, що він переконав свою дружину ідентифікувати тіло Белінга як його власне. Тим часом Джеферсон почав переховуватись в обгородженому стіною місті Дзюлон. Чому він це зробив, запитав я. То була термінова робота. Нагода виникла сама собою. І він охопився за нею, але побачив, що влип. Злочинна організація могла швидко вистежити його. Щойно повідомили про аварію, вони відіслали одного зі своїх людей на вілу, де той і дізнався, що героїн зник. Звісно, вони подумали, що це Белінг украв партію і товару і почали його розшукувати. Для Джеферсона це була рятівна соломинка. Вико організація вважала, що їм потрібен Белінг, Джефферсону мав чистий спокій. Та йому треба було вибрати з Гонконгу. Це здавалось неможливим. Його вважали мертвим, а змогли дістати фальшивий паспорт, він не мав. Тому й застряг тут. А героїн? Маккарті насупив брови. Гадаю, ми ніколи його не знайдемо. Закладаю, що, судячи зі стану тіла Джеферсона, коли ми його знайшли, вони переконали його сказати, де заховано героїн. «От чого я не розумію, то це навіщо Джоан клопоталася тим, аби відвезти тіло Белінга назад до джефферсона батька», – сказав я. «Їй потрібно було вибрати з Гонконгу? Грошей вона не мала. А привізше тіло назад Джоан отримала плату від старого Джеферсона, мов в Маккарті. Так, гадаю, все правильно. А як щодо Вонга?» Він був одним із них. Звісно ж, і помилився, прийшовши до Джеферсона. «Вонг зустрів мене в аеропорту». Звідки він знав, що я приїду. Хтось мав повідомити йому про це, але хто. Коли я користувався його послухами перекладача, він чудово вводив мене замість. Очевидно, його завданням було тримати мене подалі від Джеферсона. І йому це майже вдалося. Якби не Лейла, ми б ніколи не вийшли на Енрейта. Старий Джеферсон захоче, щоб тіло сина відправили назад в Америку. Гадаю, що так. Я зустріну з Вілкоксом в американському консульстві та впладнаю усе з документами. Тіло вонга знайшли, ми його досі шукаємо. Цей китаєць, якого ми спіймали, сказав, що обидва тіла виконали в одному місці. Я з ширим захопленням дивився на нього. Ви мали бути дуже переконливі при спілкуванні з ним. Цей тип, схоже, виспівував як жайворонок. Маккарті по бік носа чашечкою люльки. «Китайці не доброзичені один до одного», – сказав він. «Морська поліція близько півгодини тримала його перш ніж відправити до мене. Він пробував проштиркнути одного з них ножем. Тож вони так і з ними не панькались. Це була доволі швидка робота, щоб так добре його розговорити». «Так, вони працюють швидко». Йому, схоже, бридла ця тема. Інспектор недбало запитав. «До речі». А вам нічого не відомо про китайця, котрого вбили на сілера Майбей. Він був застрелений в голову з гвинтівки Лі Енфілд. Справді, я не тримав Лі Енфілда в руках відтоді, як залишив піхоту. Я не натякав на те, що ви його застрелили. Але ви ж були сьогодні після обіду. Якщо подумати, то був. Я милувався водоспадом. Саме там ми знайшли тіло. Хіба це не дивно? Ви не чули стрілянини? Ні, нічого. Маккарті пильно поглянув на мене, а тоді стинув плечима. Я впевнений, що ви б повідомили про стрілянину, якби знали про неї. Цілком ваша правда. Настала довга пауза, поки Маккарті, витягнувши свою люльку, почав її набивати. Венрейта була сестра, вів далі Маккарті. Чарівна жінка. Ви не знаєте, де вона? Гадаю, що на Віллі. У ліжку, де б хотів бути і я. Її там нема. Ми перевіряли. Коли ви бачили її в на поромному переплаві дорогою до Сілвер Майнбей. Вона відвозила продукти своїй колишній старенькій служниці. Ми подорожували разом. Відтоді ви її не бачили? Ні. Припускаю, що це вона була тією жінкою, котра повідомила, що Енрайту у вашому номері. Вона могла це зробити, у неї добра душа. Маккарті раптом засміявся. Припиніть, Райне, ми перевірили, її звати Стелла Мей Тайсон. Вона стриптизерка, працювала в нічному клубі в Сінгапурі. Вони з Ендрейтом забулили, і незабаром вони приїхали сюди з фальшивим паспортом. І що, запитав я, пильно дивлячись на нього. Коли вона зателефонувала, ми її простежили звідки дзвоник. У готелі нам сказали, що вона телефонувала з вашої кімнати номеру люкс. І її бачили, коли о 10-й годині вона піднімала сходами до вашого номеру. Падає вона і досі там. «Можливо. Сподіваюсь, що це так, молодь я. Вона врятувала мені життя. Чого ви сподіваєтесь від мене? Що я передам її?» Ненадто розумно обманювати офіцерів поліції, сказав Маккарті, і пером чайки почав чистити свою люльку. Але оскільки вона врятувала ваше життя і дала вам змогу знищити цю організацію з торгівлі наркотиками, гадаю, ми можемо забути про неї. «Передайте їй. Якщо вона до завтрашньої ночі...» Зникне і не повертатиметься, то ми не завдаватимемо собі клопоту її долею. У неї є 24 години, щоб виїхати звідси. Але якщо вона за добу й досі буде тут, нам доведеться вживати певних заходів. Дякую, передам. Я й сам буду вибирати звідси. Нічого більше зробити тут не може. Та мені все ще треба дізнатись, хто вбив дружину Джеферсона. Хоч би хто це зробив, він у на Сіті. Завдяки тому, що я дізнався тут, мені, сподіваюсь, вдасться знайти вбивцю. «Можна вже йти?» «Не заперечусь», – сказав Маккарті. «Гадаю, я повернусь в готелі і трохи посплю. Якщо ця дівчина й досі в вашому номері, не думаю, що вам вдасться поспати», – мовив Маккарті, хитро посміхаючись. «Що це у вас на думці?» – кинув я, підводячись. «А як стосовно того, щоб відправити мене назад на машині?» Маккарті повернувся до Геміжа. Видвези його назад машиною. Він поспішає. І, притягнувши до себе папку, взявся до роботи. Я повернувся в готель, коли сонце вже почалось підійматися з-за гір. Я рушив до свого номера, взяв ключ у китайця із сяйливою усмішкою, якого ніколи раніше не бачив, і відімкнув двері. Світло було увімкнене. Стелла тримала в кріслі. Коли зайшов, вона налякано схопилась на ноги. Розслабтись, сказав я зачекаю, зачиняючи і замикаючи двері. Тепер вам немає чого боятись. Що трапилось? Я чула постріли, подумала, що вони вас убили. Я гепнувся в кріслі. Ви зробили мені послугу, дякую. Я повинна була вам щось зробити. Але так боялася, що він почує, як я телефоную. Що ж, ваше бажання збулося. Ви маєте поїхати додому впродовж наступних 24 годин. Дорогу я вам оплачу. Поліція вас не потурбує. Краще скористуйтесь своїм власним паспортом. Він у вас ще є. Вона полегшено зіткнула. Так, він у мене є, агарі. Йому не пощастило. Поліцейські виявились вправними стрільцями. Для нього це не найкращий вихід, і він би не витерпів тюремного життя. Стела здригнулась, він мертвий. Так мертвий. Я хочу трохи поспати, прийню душ, а потім посплю. Лягайте на ліжко, а я ляжу на дивані. Зачинившись у ванні, я прийняв душ. Почувся старими і виснаженим, тоді одягнув пижаму і вийшов з ванни. Стела чекала на мене. Знявши одяг, вона лежала на ліжку. Ми поглянули одне на одного, і жінка простягнула до мене руки. Тримати мене в своїх обіймах стела продовжувала трохи згодом, коли я поринув у сон.